פרק כ"ו כשלג בקיץ וכמטר בקציר, כן לא נווה לכסיל כבוד. כציפור לנוד, כדרור לעוף, כן כללת חינם לא תבוא. שוט לסוס, מתג לחמור, ושבת לגב כסילים. אל תען כסיל כעוולתו, פן תשווה לו גם אתה. ענה כסיל כעוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. מקצה רגליים, חמס שותה, שולח דברים ביד כסיל. דליו שוקיים מפיסח, ומשל בפי חסילים. כצרור אבן במרגמה, כן נותן לכסיל כבוד. חוח עליו יד שיכור, ומשל בפי חסילים. רב מחולל כל, וסוחר כסיל, וסוחר עוברים. ככלב שב על קאו, כסיל שונה ועיוולתו. ראית איש חכם בעיניו, תקווה לכסיל ממנו. אמר העצל, שחל בדרך, ארי בין הרחובות. הדלת תיסוב על צירה, ועצל על מיתתו. טמן עצל ידו בצלחת, נלאה לחשיבה אל פיו. חכם עצל בעיניו, משבעה משבעי טעם. מחזיק באוזני חלב, עובר מתעבר על ריב לא-לא. כמתלחלח היורה זיקים, חיצים ומוות, כן איש רימה את רעהו, ואמר, הלא משחק אני. באפס עצים תכבה אש, ובאין נרגן ישתוק מדון. פחם לגחלים ועצים לאש, ואיש מדיינים לחרחר ריב. דברי נרגן כמתלחמים, והם ירדו חדרי בטן. כסף שיגים מצופה על חרס, שפתיים דולקים בלב רע. בשפתיו ינחר שונא, ובקרבו ישית מרמה. כי יחנן קולו, אל תאמן בו, כי שבע תועבות בלבו. תכסה שנאה במשאון, תגלה רעתו וכחל. קורא שחת, בה יפול, וגולל אבן, אליו תשוב. לשון שקר, יסנא דקב, ופה חלק, יעשה מדחה.